Tegnap óta nem megy ki a fejemből Ariel. Nem a bölcs proszperó, varázslatos szolgája, hanem a darabbéli, húgyfoltos nadrágban tébláboló öregember Arielje. A szögletes mozgású, kitartóan trappoló tündérrobot. Ahogy bámulok kifelé ennek a kávézónak az ablakán, az esőben kocsi kocsisort figyelve, miközben lenyomom a kávé és cukorpépet a kiskanáról, minden arra utal, hogy itt vagyok és ritkaság ezúttal a miértre is van, biztos válaszom. Azért vagyok itt, hogy úgymond papírra vessem, a kávét, a kocsisort, a réelt. Kultúrafaló robot vagyok, egy kultúrterminátor, célponttól célpontig mozgok a városban, felhúzott ötletrobot, robotméhecske, íme az új vers mézeit pedig az ujat közt, olvasó. Jut eszembe. szembe, Majmos cukornak hívtuk gyerekkorommal a kávéba vártott kocka Szerettem nézni, hogy a kis fehér kocka oldalán gyorsan fölszalad az a két majambarna csöpp. Amikor a darab végén minden szereplőre fölkerül az egyen pizsamanadrág, s a varázs, ha volt egyáltalán szerte foszlik, kezdetét veszi Ariel őrjöngése. Visít, kaparja magáról a szürke festéket. A sápad bőr foltokban tárul föl alatta. A szerepe véget ér,